Як то кажуть, одна голова добре, а дві краще. Ментахо був хитрий, а Ільсор розумний. І ось одного разу Ільсор напоумив Ментахо на справу, яка добряче спантеличила рамерійців. А Ільсора земляни почали називати своїм великим другом. Це була справжня військова хитрість про яку Касталю написав Страхопудові. І той неймовірно захопився, навіть пустився в танок, як колись давно приспівуючи ге го у нас чудовий друг!». Ільсор давно запримітив лицаря Тіллі-Віллі. І оскільки сам був винахідником, то здивувався, як майстерно зроблено цю залізну людину та як чудово налагоджено її механізм. Порада Ільсора була простою. Тіллі Віллі почав вештатися дорогами країни, намагаючись якнайчастіше траплятися на очі рамарійським льотчикам. Але бачити вони його мали в різних місцях. Та велетневі з довгими ногами, неважко було пробігати далеку відстань. А найголовніше, він набував щоразу нової подоби то він був сіросталевого кольору, то бронзово-жовтий, то зелений із чорними плямами, як гігантська ящіка, то на його плечах майоріла яскрава накидка, що запинала його з голови до ніг. Льотчики були впевнені, що бачать різних велетнів. Генералові приносили щораз нові знімки величезних лицарів, а перетворення відбувалися без будь-яких хвитівок. У середині тіллі-віллі, у кабіні, розрахованій на одну людину, сидів лестер, не тільки найкращий майстер країни Моргунів, а й перший друг залізного лицаря, прихопивши цілу батарею банок із фарбами та розпилювач. Тіллі Віллі показувався котромусь рамарійському льотчикові, а потім ховався в гаю серед дерев, і Лестер швидко перефарбовував його в інший колір. Завдяки такій хитрості Бану та його підлеглі думали, що поряд з Гудвінією і насправді живуть велетенські, дужі люди. Ментахо підтвердив, що саме ці гіганти допомогли королю Гудвіну здобути його чудові перемоги. Повіривши в існування велетнів, банну вирішив, що прибульцям треба поводитися якомога обережніше, до слушного часу, аби не розсердити такого гіганта. Сваритися ж, поки вони не готові до війни. До планів чужоземців не входило. І все-таки, один їхній ворожий крок щодо Гудвіннії земляни таки помітили. У північній частині навколосвітніх гір жили гігантські орли. Ця відокремлена місцина називалася Орлиною-долиною. За давнім звичаєм, Орли обмежували чисельність свого племені ста особинами. Нове пташення з'являлося на світ, тільки якщо вибував хтось зі старших у племені. Тому право висидіти пташення надавалося орлицям у порядку суворої черги. На те були серйозні причини. Орли харчувалися м'ясом гірських козлів і турів. А ці тварини, звісно, розмножувалися не швидко, бо їх винищували гігантські птахи. Колись вождем орлиного племені був Арахес. Він хотів привласнити чергу іншого орла, Карфакса, на виведення пташеняти. Однак шляхетний Карфакс переміг і очолив плем'я. У його родині. Підростало орлення горієк. З ростом і силою воно майже не поступалося батькові, та було молоде і самовпевнене. Орли надзвичайно гострозорі. З великої висоти вони розрізняють на землі навіть дрібні предмети на багато миль навкруги. І, звичайно ж, від їхніх очей. Не приховалися гармати, встановлені на голих скелях, але тільки від пильних очей горєкові ж було недо пильності. Він вистежив великого прудконого тура і, захопившись полюванням, геть забув про обережність. Тур гасав ущелинами, легко долаючи гірські кручі. Стрибав зі стрімчака на стрімчак. Орлення, переслідуючи тура, не відставало від сильної тварини. Навіть раптовий блиск металу від незнайомого предмета на скелі не зупинив його. Радар запрацював і гармата рушила по колу. На щастя для Горіека невидимий промінь упав на тура, який піднімався цієї миті відкритим схилом. Гармата, рухаючись за променем, вистрілила, і тварина, уражена пострілом, зірвалася в ущелину. Горієка, що якраз наздогнав тура, теж зачепило і перебило йому крило. Шалено прагнучи помститися незрозумілому ворогові, спонуканий болем і гнівом, Горієк почав підніматися нагору величезними стрибками. І перш ніж гармата перезарядилася, він з усією люттю, на яку був спроможний, кинувся на неї. Гігантські орли вже за молоду мають дивовижну силу. Горіек зірвав гармату разом із поворотним кругом і жбурнув її в прірву. Гармата з оглушливим гуркотом розлетілась на друзки. Тоді Горієк вдарив порадару дзьобом, і від чутливого приладу залишилися самі уламки. Після довгих розшуків батько і мати помітили Горієка на скелі і на силу дотягнули його додому гірськими ущелинами. Знову чорні камені гінгеми. Сигнали в Ранавір про справність радарів надходили двічі на добу. І коли одного разу їх не прийняли, командир ескадрильні Монсо вирушив з'ясувати, в чому річ. Він побачив, що один прилад розтрощений. Від радара лишилася купа поламаних деталей. А гармата зникла. На схилі гори льотчик знайшов дві орлині пір'їни, розміри яких вжахнули його. Кожна була завдовжки з людину. Стало ясно, тут не обійшлося без птахів. На початку, розчищаючи майданчики для радарів і літаючи над горами, рамарійські льотчики. Не раз бачили гігантських орлів, але здалеку добре їх не розгледіли. Якщо вертоліт підлітав до дивовижних птахів, ті блискавично шугали геть. Кауруку пощастило більше. Йому вдалося підгледіти найближче, але й він зазнав невдачі. Щоправда, він ще не раз повертався і, кружляючи на вертольоті над Орлиною долиною, здалеку спостерігав, як птахи злітали вгору до своїх гнізд чи полювали натурів і гірських козлів. Доповідь Монсо справила гнітюче враження на менвітів. Система захисту кордону виявилася геть не такою надійною, як запевняли її творці. Одержувати неприємні звістки не входило до планів ванну. «Я обурений вашою легковажністю!» – гримів генерал, картаючи і льотчиків, і інженерів. Його очі від гніву з довгастих стали круглими, як гудзики. «Сьогодні з ладу вийшов один прилад. Де гарантія, що завтра не зіпсується другий, третій?» репетував він. Льотчики й інженери мовчали. Тоді озвався зоряний штурман Каурук, який зосереджено міркував. «Річ у тому, – сказав штурман, – що в горах живуть незвичайні орли. Той що? – не втямив Баанну. Вони полюють там, де встановлені наші радари. Гармати спрацьовують на таких велетенських птахів. «І що нам з того?» – гаркнув генерал. «Гармати стрілятимуть, а орли їх скидатимуть», – пояснив Каорук. Поранений велетенський орел, певно, має шалену силу. «Мабуть, ви маєте рацію», – неохоче погодився зі штурманом Банну. «Але де вихід?», вихід тільки один, заявив Каурук. Винести систему за межі Гудвінії. Під час розвідувальних польотів ми бачили, країну оточує ланцюг великих чорних каменів. Вони рівномірно віддалені один від одного. Звідки ці каменюки, можна тільки здогадуватись. Не виключено, що то дороговкази або, радше, вівтарі, на яких прадавні беліорці приносили жертви богам. Каурук мав на увазі камені гінгеми, але про те, що вони магічні, прибульці з далекої планети і гадки не мали. Зла чарівниця розставила їх у пустелі кілька століть тому, щоб перепинити шлях до чарівної країни, будь-якому пішоходові або вершникові з Великого світу. Тільки мешканці чарівної країни вільно проходили, пролітали та проїжджали. Щоправда, чаклунка не передбачила вертольотів, які без перешкод перелітали над кам'яною перешкодою. Отож, краще встановити наші радари на цих велетнях, запропонував штурман. Його пропозицію визнали слушною, тож так і вирішили. Прибульці негайно взялися до роботи. Відповідальним за виконання цього завдання генерал призначив Монсо. Полетіло стільки вертольотів, скільки було гармат, плюс ще одна машина для командира ескадрильї. Він мав керувати літаючи порожнім від однієї точки до іншої. Арзаків не брали з собою. У кожному вертольоті сиділо по двоє менвітів – пілот та інженер. Гармати заздалегідь розподілили. Менвіти знали, кому яку переносити. І вертольоти, немов бджоли з вулика, вилітали кожен до своєї цілі. Сонце підбивалося дедалі вище. Рум'янець ніби сходив з нього на хмари, а саме світило блідло. Під його променями туман танув. Лише подекуди в низовинах стелилися його білясті пасма. Ось і гармати, на дулах яких виблискує роса. Радари не рухалися, не тремтіли а наче напружилися, нагадуючи крилатих коней, готових у будь-яку хвилину загорцювати. Здавалося, сонце своїми променями от-от їх розбудить. Але вони не спали і не збиралися просинатися. Їх просто вимкнули. Вертольоти зависли над приладами. Інженери спустилися по мотузяних драбинах, і міцними вузлами прив'язали троси до радарів. Залишалося обережно підхопити і переправити їх на чорні камені. Серед каменів гінгеми вибрали найвищі та найзручніші. Гвинти вертольотів легко й нечутно розсікали повітря, ніби вкручуючись у нього. Операція з перенесення мала відбутися успішно. Монсо не витримав, і на секунду залетів у ранавір, доповісти генералові, що завдання ось ось буде виконано. Йому хотілося потішити баанну. Генерал закінчував ранкову зарядку. Боксуючи з невидимкою, він у захваті стрибав по полю. Можливо, так мав виглядати його черговий бій із чудовиськом, ще не описаним у завоюванні бальліори. Командир ескадрильї привітався з генералом, змалював обстановку в найвеселіших барвах, і після того, як його похвалив банну, злетів керувати подальшими роботами, облітаючи на великій висоті чорні камені. Монсо побачив, що всі гармати давно на місцях. Зараз вертольоти, що висіли над каменями, піднімуть троси. Інженери здеруться вгору по мотузяних драбинах, і всі прибудуть до табору. А там зустріч привітання. Як усе добре, як усе чудово, мало не співав про себе Монсо. А вже ж, командир ескадрильї та його льотчики нині сядуть на чолі святкового столу, як колись на Рамерії, після успішних операцій. І прислужувати їм буде Ільсор, такий подарунок обіцяв Баанну. Монсо зібрався вже замовляти святкове меню. Навіть розвернув машину в напрямку табору. Але тут його рація заговорила на всі голоси. Це пілоти, помітивши свого керівника у хмарах, навперебій кликали його до себе. «Ці камені, як магніти!» – скаржилися вони. Придивившись, Монсо отетерів. Відбувалося щось неймовірне. Одні вертольоти стрибали через камені, інші, як очманілі, гасали по колу. Часом, немов утомившись, деякі машини поводилися нормально, тобто висіли, як повітряні кулі над каменями. Зате менвіти, їхні пасажири, були, мов циркачі. Спочатку їх підкидало вище, мало не на дах вертольота. Потім стрибком вони поверталися в кабіну, звідки їх знову витягало. І так по колу. Все повторювалося, поки вони не знесилилися. Частина вертольотів висіла порожніми. Інженер разом із пілотом одночасно, мов акробати, перекидалися із трапа. Угледівши таке... Монсо геть втратив гарний настрій і вже не міг його повернути. Потрібен був час, щоб він заспокоївся і розібрався в поведінці машин та екіпажів. Командир ескадрильї дав собі слово, як слід покарати винних. Він почав спускатися до вертольота, де пілот з інженером відпочивали після відчайдушних стрибків через камінь. Монсо, полковнику, послухай, долинув до нього голос пілота. Мій напарник прикріпив на чорній скелі прилад і поліз назад у вертоліт. Та де там? Не встиг він здолати половину трапа, як гепнувся вниз. Він знову спробував піднятися, і знову ніби хтось стягнув його вниз. Я вирішив йому допомогти. Почав витягати інженера разом із трапом, але не встиг витягнути половину, як мій напарник розтиснув руки і бухнувся на камінь. Далі було так. Пілот посадив вертоліт поруч із каменем, заволік інженера в кабіну. Потім смикнув штурвал на себе, і вертоліт піднявся. Однак Ледве він злетів над чорною скелею, як льотчик охляв і випустив штурвал. Описавши дугу, машина перестрибнула камінь, приземлившись з іншого боку. Монсо посміявся з льотчика, але все таки кинув йому кінець тросу, щоб узяти неслухняний вертоліт на буксир. Зв'язані тросом обидві машини без перешкод. Піднялися в повітря. Потім Монсо відчув різкий поштовх. Трос напнувся. Другий вертоліт каменем завис на ньому. Мабуть, льотчик знову відпустив штурвал. Монсо витиснув педаль швидкості. Гвинт шалено закрутився, і вертоліт почав обертатися в протилежний бік. Проте вони відірвалися від таємничого тяжіння, набрали висоту, але бідолашний пілот ніяк не міг отямитись. Монсо, підтягуючи до себе другу машину тросом, примудрився посадити обидва вертольоти далеко від каменів. Він виштовхав пілота й інженера з кабіни, лаяв їх та ляскав по щоках. Нарешті йому вдалося повернути невдах до тями. «Ох, Монсо, полковнику!» – пробалькотів льотчик, розплющивши очі. «Послухай, но! Відколи я відпустив штурвал, я і мій напарник, ми обоє нічого не пам'ятаємо. Тільки одне – нас силоміць втиснуло в крісло, та й по всьому». Так само прив'язавши вертоліт до вертольота, Монсо визволив решту манвітів. Не залишати ж їх біля чорних каменів назавжди. Коли бану доповіли про те, що трапилося, він подумав, що серед льотчиків почалася земна епідемія і наказав помістити всіх в ізолятор. Але відпочивши від стрибків і ляку, пілоти цілком видужали. «Все гаразд!» – вирішив генерал. Перегрілися на сонці та й усе. Гірше те, що прилади не працюють. По хапцем, рятуючи льотчиків, Монсо забув під'єднати джерела живлення до радарів і гармат. Жоден пілот, що побував біля чорних каменів, не схотів повертатися в небезпечне місце. Серед решти льотчиків добровольців теж не знайшлося. Не зізнаючись собі, побоювався летіти й Монсо. Небезпечно було застрягнути і стовбичити самому у пустелі серед каміння. Льотчики недолюблювали сумлінного виконавця генеральських наказів. Тож він не вірив, що бодай якийсь пілот примчить йому на порятунок. Ну небануж його рятуватиме. Генерал міркував, що далі робити з приладами, а поки що до розв'язання цього питання система радарів не діяла Людству загрожує лихо. Шлях від чарівної країни до Канзасу. Дракон Ойхо долав утретє. Його супутники Фарамант і Кагікар потомилися в дорозі і заснули. Як і минулого разу, Ойхо розрахував час так, щоб не лякати місцеве населення. Він опустився вночі біля знайомого Яру, куди ніхто не ходив, і зачаївся там. Фарамант і Кагікар Легко відшукали ферму смітів. Родина давно спала, коли вартової брами боязко постукав у двері. Прибуття нежданних гостей, особливо з чарівної країни, завжди сюрприз. Звісно, воно сполохало родину. Енні захоплено пригортала до грудей, пестячи щасливу кагікар, і обійняла вартового брами. Фермер Джон щиро та радісно вітав мандрівників. Тільки місіс Анна поглядала на ворону фараманта із тривогою, бо її серце відчувало – приліт посланців із країни Гурікапа непростий і не віщує нічого доброго. Фараманти Кагікар із прикрістю дізналися, що Еллі вони не застали, хоча вона працює вчителькою неподалік від рідної домівки. Нещодавно вона поїхала зі своїми учнями на екскурсію до іншого штату. «Шкода!» – зітхнув фарамант. «Бо щоразу думаєш, бачишся в останнє, а тут і побачитися не довелося». «І щоб не засмучуватись!» Вартової брами почав розповідати про прибульців, які оселилися в замку Гурікапа. Інопланетяни прилетіли не з миром. Вони оточили навколосвітні гори ланцюгом самострільних гармат, які не пропускають жодної живої істоти. Син Карфакса Горієк, розказував Фараман, постраждав від такої гармати, але й він не схибив. Скинув гарматову щелину. Його слухали, щиро співчуваючи мешканцям чарівної країни, яких спіткало нове лихо. «То як вам пощастило дістатися до Канзасу?» – здивовано спитала Енні. «Як завжди, на Ойхо!» «І його не поранило?» – Енні, хвилюючись, дивилася на вартового брами. «Цілий і неушкоджений!» – озвався фарамант. «Лежить у яру і чекає, коли йому притягнуть десяток відер каші і вареної картоплі. Бідолаха зголоднів дорогою». Фермер обіцяв нагодувати дракона, а фарамант сказав. «Ми дісталися без пригод. Чужинці чомусь кинули гармати і втратили до них інтерес». Так каже страхопуд. Енні стрепенулася. Страхопуд, любий страхопуд. Як у нього справи? А добрий дроворуб і сміливий Лев. Як там усі мої друзі? Поки що з ними все гаразд, але буде непереливки, якщо ти, Енні і Тім. Місіс Анна, не дослухавши, підхопилася. Ну, я таки знала, що цим усе скінчиться. Ви знову прийшли по допомогу! Тихіше, Анно, тихіше! Почав заспокоювати дружину фермер. Тут, здається, справа значно серйозніша, ніж колись. Варто запросити до нас родину О'Келлі. З Дімом, звісно. Джон побіг на сусідню ферму. Місіс Анна поринула в невеселі думки. А Енні... Тихенько розпитувала фараманта про смарагдове місто, про страхопуда, дроворуба й лева, про тіллі про жувунів, моргунів, стрибунів. Місі Анні теж цікаво було послухати, але думки не давали їй спокою. Незабаром прийшов тім із батьками. За два роки що минуло від часу останнього його повернення з чарівної країни, він добре підріс і тепер з ростом майже не поступався батькові. Передчуваючи майбутні пригоди, тім радісно привітав фараманта й кагікар. Фараманту довелося повторити те, що вже чули сміти. Ричардо Келлі гордо заявив – нас на Землі сотні мільйонів. Невже ми не впораємося зі жменькою інопланетних вояк? Фарамант перебив його. А якщо за жменькою примчать десятки космічних кораблів? Енні боязко глянула на зорі. На щастя, у боротьбі з інопланетянами менвітами у нас є союзники – арзаки. Запало тривале мовчання. Потім місісанна запитала. Але чому ви, вельмишановний фараманте, вважаєте, що у вашій боротьбі можуть допомогти енні тім? Вони лише діти. Щоправда, вже величенькі, але діти. Вартовий Брами відповів. Правду кажучи, ми розраховували не тільки на дітей. Хоча й дуже сподіваємося на них, ми думали запросити велетня із загір, цього мудрого, досвідченого чоловіка. До речі, у тіллі віллі хто б міг подумати так про величезного залізного хлопця дуже ніжне серце. Він сумує за моряком Чарлі і з ранку до ночі базікає про нього. Добре, що він такий пам'яткий і вдячний, озвалася місіс Анна. Але брат плаває в тихому океані і навряд чи повернеться у найближчі місяці. Коли ж ви вирушите назад на свою чарівну батьківщину, я попрошу вас передати Тіллі Віллі одну річ, яку ми з Енні зберігаємо для нього вже цілий рік. «Мамо!» – Енні, піднісши палець до губ, лукаво глянула на місіс Анну, і та замовкла. «От і знову виходить не так, як хотілося!» «Отже, велетені загір не зможе взяти участь у нашій боротьбі!» – зітхнув фарамант. «Одначе, я прошу відпустити до нас Енні Тіма. Ми захищатимемо їх!» «Від небезпеки! Не дамо битися з ворогами, але їхні поради стануть нам у пригоді!» Фермер Сміт випередив дружину, яка вже розтулила рота. «Послухай, Анно!» – мовив він. «Наших дітей двічі кликали в чарівну країну. Вперше лихо загрожувало страхопудові і залізному дроворубу. вдруге. Небезпека нависала над усією чарівною країною, яку хотіла знищити зла Чаклунка. Але тепер, утретє, справа значно гірша. Лихо чекає на всю землю. Ми собі не пробачимо, якщо не допоможемо, та втримаємо ті май-енні. І матері все зрозуміли і відпустили своїх дітей. Отримавши згоду, фермер Джон додав «А тепер, любі жінки, я вас потішу. Наші діти вирушать не самі. Ми викличемо Альфреда Канінга. Думаю, він не відмовиться взяти участь у боротьбі з інопланетними прибульцями». «Так-так, він допоможе», – закивала місіс Анна. «Він тепер інженер і винахідник. Придумав купу всіляких штук, куди там до них механічним мулам. Фред допоможе неодмінно, погодився фермер. А ще, до речі, нагляне за нашими дітьми. Коли жінки дізналися, що в небезпечній експедиції візьме участь Фред Канінг, на серці їм одразу полегшало. Невеселий бенкет. Альфред Канінг одержав телеграму. Приїзди негайно. Родичі на Смарагдовому острові тяжко занедужали. Потрібне серйозне лікування. Джон Сміт. Телеграфісти геть нічого не зрозуміли, бо вони не знали, що таке Смарагдовий острів. Тож таємницю було збережено. Але Фред Канінг здогадався, що чарівній країні загрожує небезпека узяв тривалу відпустку і через два дні приїхав на ферму Смітів. Молодий інженер подякував Джону Сміту за довіру. «Можливо, мої знання стануть у пригоді», – Палко запевнив Фред. «У моїй голові цілий рій формул. Я винайшов вибухівку, одна щіпка якої вщент зруйнує цілу гору». Очі Тіма запалали від захвату. Фредді закричав хлопчик. Добре було б підкласти таку вибухівку під корабель прибульців, га? Там видно буде, ухильно відповів Фред. Ні, неодмінно, неодмінно, наполягав Тім. І підкладу її я. Надягнув срібний обруч лисячого короля і готово. Тім говорив про чудодійний обруч, який Енні одержала в подарунок від лисячого короля тонконюха 16-го. Слухай но, Тіме, якщо ти не викинеш з голови таку маячню, то знай, залишишся в Канзасі, мовив Фред так рішуче, що тім одразу вгамувався, але все таки запитав Фредді, а вибухівку ми візьмемо з собою. Ні, звичайно. Зробимо її на місці. Потрібні речовини знайдуться і там. Однак треба роздобути вогнепальну зброю. Канінг купив ящик гвинтівок і десятків зо два револьверів, вдосталь припасши патронів. Вантаж був чималий, але для Ойхо це була справжня дрібниця. Отож уночі. Сміт і Океллі знову прощалися зі своїми дітьми та Альфредом Каннінгом. Слів було сказано небагато, але за ними ховався глибокий, щирий біль, бо в родинах Смітів та Океллі на довгі-довгі тижні оселяться неспокій і тривога. Ойхо взяв курс на чарівну країну. Мандрівники Розмістилися в просторій кабіні на його спині. Її змайстрував Чарлі Блек ще для минулого польоту. Цього разу Артошку залишили вдома. Вдачу він мав нестримну, тож міг ненароком загавкати і зашкодити справі. Дорогою Альфред безупину згадував хімічні формули і довго про них міркував. Тім і Енні геть нічого не розуміли. Не дивно, що діти швидко заснули під мовчазні міркування та рівномірне погойдування кабіни. Уже звечоріло, коли приручений дракон приземлився біля підніжжя навколосвітніх гір. Звідси починали діяти чари, і Кагікар нарешті заговорила. Втомившись від вимушеного мовчання, вона щиро привітала Енні з Тімом і Фреда. Уночі продовжувати подорож небезпечно. попередила Кагікар. Можна натрапити на літальну машину прибульців. Мандрівники влаштувалися на ночівлю, але перед цим, Енні не витримала і перевірила, чи працює срібний обруч і з рубіновою зірочкою. Обруч діяв безвідмовно, і наші герої задрімали, заколисані лісовими шерехами. Вранці Ойхо нишком перелітав із однієї лісової галявини на іншу, ховаючись від чужоземних вертольотів. Він не зустрівся із жодним і щасливо опустився зі своїми супутниками біля брами Смарагдового міста. Страхопут хотів сповістити все місто і всю країну про прибуття Енні Тімай альфреда улаштувати парадну ходу від брами до палацу з музикою та врочистими промовами, але його відрадив фельдмаршал Дін Гіор. Довгобородий солдат, який чудово розумів, як зберігати військові таємниці, Виявив обережність. Несподівані урочистості, застеріг він, стривожать прибульців, змусять їх розвідати, в чому річ. І лихо, якщо вони дізнаються про людей із-за гір. Страхопут виявив розважливість і скасував усі приготування до пишного прийому гостей біля міської брами. Та під захистом високих стін палацу мудрий правитель розпоряджався, як хотів, і дав волю своїй невгамовній фантазії. Сам він одягнувся чудово. На новому оксамитовому каптані, туго набитому свіжою соломою, сяяли діамантові гудзики. Під широкими крисами капелюха дзенькали срібні дзвіночки. Носки червоних сап'янових чобіт високо задралися вгору, а на грудях пишалися ордени. Частину їх він подарував собі сам. Інші одержав від правителя фіолетової країни залізного дроворуба і правителя рудокопів високошановного ружеро. Решту орденів – Надіслали добрі феї – Вілліна і Стелла. З лагідного обличчя страхопуда не сходила широка посмішка. З урочистої нагоди залізний дроворуб теж був яскраво начищений із золотою сокирою на плечі. Сміливого лева, якому вік не завадив прибути до Смарагдового міста, Хоча він і повільно чимчикував на втомлених лапах, прикрашав золотий нашийник, який носять царі. Фельдмаршал Дінгіор із бородою до землі стояв у парадному мундирі та з жезлом, що мерехтів коштовним камінням. Лікарі Бориль і Робиль у чорних мантіях, на яких виблискували ордени, тримали в руках медичні валізки бо на бенкеті хтось міг зомліти. Тут був і правитель країни живунів Премококус. Осторонь височив, наче велетенський монумент, залізний лицар Тіллі Віллі, страшенно розчарований, що серед прибулих не виявилося моряка Чарлі. Тіллі потай зізнався Енні, що відколи фарамант і кагікар вирушили у великий світ, він увесь час чекав свого творця і так хвилювався, що в нього навіть ослабли пружини і під час ходьби почали брящати болти. – А це вже нікуди не годиться, – лагідно дорікнула велетневі дівчинка. – Лицар має бути сильним. Знаю. – тяжко зітхнув велетень. – Та нічого не можу з собою вдіяти. Ну ж, бо, Енні, поговоримо з тобою про татуся Чарлі. Енні посміхнулася і видобула з дорожньої сумки великий прямокутний пакет. – Вгадай, що це таке, – сказала вона. – Той, за ким ти сумуєш, Віллі, не зміг сам прилетіти в чарівну країну. Але надіслав тобі подарунок. Зараз ти побачиш дядечка Чарлі як живого. Енні дістала з пакета великий знімок одноногого моряка. Чарлі Блек сфотографувався на палубі свого судна серед бурхливого моря. У зубах Блек затиснув незмінну люльку. Очі його посміхалися. Щастя залізного лицаря не знало меж. Він прикипів очима до любого обличчя, підносив фотокартку то до одного ока, то до другого, то наближав до себе, то віддаляв. «Гріми блискавка!» – кричав хвилюючись гігант. «Якими чарами татусь Чарлі зійшов на цей аркуш паперу і залишився на ньому назавжди!» «Цього тобі і я не зможу пояснити», – зізналася дівчинка. «Хто знає? Тіллі попросив Енні пошити для портрета цупкий шкіряний футляр, щоб така тендітна річ, як фотографія, швидко не затерлася. Футляр Енні пошила зі шкіри шестилапих. Навряд чи існував міцніший матеріал. Відтоді портрет моряка Чарлі завжди зберігався в кабіні залізного велетня. На бенкеті Енні Тімай Альфреда зустрічав хлібом сіллюще гладкий кухар-балуоль у білому фартуху і білому ковпаку. Про цей казковий, на думку страхопуда, звичай правитель вичитав в енциклопедичному словнику, і схотів потішити гостей. Після бенкету, правду кажучи, не дуже веселого, страхопуд мудрий запросив прибулих із великого світу друзів у тронний зал до телевізора. Рожевий чарівний ящик стелли досить чудово працював. Він показав глядачам менвітів і арзаків. Рабира Навіра – Обгороджували територію замка дротом із висячими рупорами, дзвониками і антенами. Фред, як знавець техніки, швидко розчовпав, що перед ними сигнальні пристрої, які певно здіймуть жахливий шум, якщо хтось спробує прослизнути до лігва прибульців стрепенувся страхопуд, слуга генерала і наш друг. Енні, Тім і Фред побачили Ільсора, стрункого, зі жвавими чорними очима та кучмою темного волосся. На прохання страхопуда телевізор показав зореліт Діавонну, що велично здіймався на трьох високих опорах. Фред здивувався розмірам космічного корабля. Хлопець провів ніч у глибоких роздумах, ні на мить не стуливши очей. Тім і Енні відпочивали з дитячою безтурботністю. Страхопуд, який ніколи не спав, сидів на троні, оздобленому смарагдами і подумки прикидав, на які прості множники. Можна розкласти число 64725. Таємниця смарагда. Тим часом робота в смарагдових копальнях кипіла. Першу скриньку, вщерть набиту коштовним камінням, генералу вже сховав у сейф. Але варто зауважити, Ще до того трапилася одна несподіванка. У поведінці арзаків, що видобували смарагди, почали виявлятися бунтівні схильності. Геолог Менвіт, який наглядав у шахтах за арзаками, наприкінці дня стежив за тим, аби раби не приховали видобутку – він втуплювався гіпнотичним поглядом у чорній карі очі арзаків, які підходили по черзі до скриньки, і велів їм покласти до неї смарагди. Корися, корися мені раб, лунала його команда. Смарагд не твій, віддай його. І рука Арзака мимоволі розтискалася. У скриньку з неї повільно викочувався прозорий зелений камінець. І ось одного разу наглядач дав команду Арзакові, який ще не здав свій смарагд. Спустися, рабе, у шахту і захопи складаний стілець. Замість того, щоб спуститися в шахту, раб зненацька мовив. Стілець може почекати і до завтра. Слова Арзака, що наважився заперечити, впали на менвіта, який геть розгубився, наче сніг влітку. Тим часом кілька Арзаків, які не здали смарагди, погодилися з відповіддю свого товариша, тоді як решта отетеріло кліпали. Арзаки поскладали смарагди до скриньки, а Менвід, геолог все ніяк не міг забути образи. Йому було прикро дивитися на рабів, які стали свідками його ганьби. Тоді він люто зиркнув у очі збурювачу спокою і тихо, але чітко повторив команду. Корися, корися мені, раб, принеси негайно мій стілець. Арзак здригнувся, кинувся до шахти і швидко зник. За п'ять хвилин він випірнув зі стільцем у руках. Менвіт заспокоївся, отже він не був безсилим перед своїми рабами. До заходу сонця гірники Арзаки простували до брами замка, тихенько обговорюючи те, що трапилося. Більше за всіх, ця незбагненна зміна поведінки вразила самого винуватця події. Коли вночі Арзаки про все розповіли Ільсору, він розпитав подробиці і, довідавшись, що в одному випадку Арзаки відповідали зі смарагдами в руках, а в іншому без них, сказав. «Пригадую, я читав колись слова прадавніх мудреців». Змія, що глянула на смарагд, спочатку плаче, потім сліпне. Я думав, то все байки. Зробімо ось що. Ще раз перевіримо. Наступного дня всі арзаки склали видобуті смарагди до скриньки, крім одного, який сховав невеликий камінчик у чобіт. Ті, що здали смарагди, відійшли подалі, а той, хто сховав талісман у себе, навмисно крутився перед очима наглядача. Нарешті Менвіт помітив, що той не має в руках інструмента. «Де твій відбійний молоток?» – звернувся до нього геолог. «У вибої забув», – затинаючись, відповів той. І запитально глянув у вічі. Наглядач уп'явся в нього очима. Ну, то йди і принеси, наказав він. Арзак, схиливши голову, повільно почвалав, а потім слухняно що духу кинувся до шахти. Коли він повернувся і зайняв місце в колоні вишукуваних гірників, то не стримався і тихо прошепотів сусідові «Чудово! Діє!» «Чому ж ти кинувся виконувати наказ?» – запитав сусід. «Щоб пан не здогадався про наше відкриття!» Увечері того ж дня всі арзаки знали про чудодійний зелений камінь, який звільняє раба від покори. Щоб зняти чари Менвітію, залишалося видобути по камінчику для всіх арзаків, і робота в шахтах кипіла на радість геологу. Банну не міг натішитися, дивлячись, як хутко наповнюються скриньки. Але більше за всіх раділи арзаки. Ніколи раніше робота не давала їм стільки розради адже вони працювали заради свободи свого народу. Урфін у Ранавірі Що стосується першого походу Урфіна в Ранавір, то він був невдалим. Проникнути на територію бази інопланетян він зміг, а от тачку з фруктами та овочами залишив біля огорожі, щоб не ризикувати. Стукати в палац гурікапа Урфін не став, бо без фруктів не мав там що робити. Але навколо житла чарівника Джус обійшов, скрадаючись та ховаючись за кожним рогом. Він зазирав у вікна. Надто вже кортіло йому знати, як живуть менвіти. Спочатку жовтувате, потім урожеве й блакитне. Але нічого, крім скла, він не розгледів. Додому городник, підхопивши тачку, вирушив кружним шляхом, і шлях цей пролягав через смарагдові копальні. Урфін зачаївся за невисоким пагорбом відпрацьованої породи. Робочий день у шахті щойно скінчився, і він дуже близько. Бачив привітні обличчя арзаків із замисленими очима. Простеживши якою дорогою верталися раби до замку, Урфін забіг наперед і витрусивши стачки, склав на шляху гірників свої чудові плоди. Арзаки, як зачаровані, зупинилися перед цим дивом. А коли скуштували, то зраділи, Наче потрапили в казку, де всі надії справджуються. Урфін унадився до смарагдових копалень. Найбільше його вражало те, що, виходячи з вибої після роботи, арзаки були жвавішими і веселішими, ніж коли починали працювати. Ніби вони не втомлювалися, а відпочивали в шахті. Втім, віддавши добуті смарагди геологові Менвіту, який стовбичив зі скринькою біля виходу, вони знову ставали млявими і сунули далі, не дивлячись один на одного. «А ці дива, певно, від смарагдів. Більше нема від чого», – зміркував Урфін. Іншим разом Урфін Джус із тачкою повною плодів Відкрито наблизився до ранавіра. Охорона одразу схопила його, і він постав перед банну. Роль перекладача виконував Ільсор, про якого, як і решта мешканців чарівної країни, Джус добре знав. Ану, кажи. Хто ти такий? І навіщо прийшов до нас? звелів генерал. Він не приховував. Що його страшенно цікавить баліорець, який добровільно завітав до манвітів. Я городник, вирощую фрукти й овочі, яких більше ніде немає, відповів Урфін. І готовий возити їх щодня до столу пана генерала. За свої послуги я прошу якийсь дріб'язок, один смарагд за десять візків. Для чарівної країни. Де смарагдів було стільки, скільки зір на небі, це була дійсно скромна плата. На закінчення бесіди Городник розклав передбанну виноград, дині, полуниці та ще всяку всячину, яку привіз у тачці. У міру того, як генерал куштував фрукти, його недовіра до Белліорця зникла. Банну навіть погодився розплачуватися смарагдами, вирішивши, проте відібрати їх у городника, щойно завоює Гудвінію. Відтоді Джуз щодня привозив менвітам на кухню по кілька тачок чарівних фруктів. Невдовзі до смарагдового міста долетіла звістка про зраду Урфіна який добровільно погодився постачати плоди зі свого роду генералові та іншим менвітам. Звичайно ж, не безкоштовно. За десять тачок він одержував чудовий смарагд. Крім того, прибульці обіцяли не чіпати його, коли завоюють Гудвінію, а може і всю Белліору. Перша перемога Альфреда Каннінга Мешканці країни Гурікапа жодних побоювань у банну не викликали. Про дивних створінь чарівної країни – страхопуда, залізного дроворуба, тіллівілій інших – він нічого не знав. Його хвилювали велетні – Ну, ще, якби з великого світу сюди припхалася армія з гарматами й рушницями, тоді варто було б замислитись. Але генерал Бану щиро вірив численна армія не зможе наблизитися тайкома. А проте Бану вжив деяких запобіжних заходів він наказав оточити ранавір огорожею з колючого дроту, лише де-не-де залишивши в ній проходи. У цих місцях робітники причепили сигналізацію з рупорів, дзвоників і антен. Ревищем сирен вона сповістить про будь-кого, хто спробує пройти. У перші ж дні трапилося кілька фальшивих тривог. Сирени гули, а проте поблизу нікого не було. Якби менвіти були уважнішими, вони помітили в у кущах і за великими каменями кумедні мармизи гномів. Та їм було не втямки. Вони просто губилися в здогадах, від чого спрацьовує сигналізація. А коли гномам набридло дражнити менвітів, вони вирили під дротом довгі канавки траншеї і, як і раніше,